بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يُضْمَنُ الْمِثْلِيُّ بِالْقِيمَةِ اِذَنْ قَطَعَ الْمِثْلُ إِلَّا يَوْمَ الْخُصُومَ دا مسئلہ د مسائلوں نتاس وفقہ کیوئلہ اختلاق ما بين دا امام ابو حنیف رحم واللہ و دا غد شاگردانو کی امام بو یوسف امام محمد رحم الله. چې دا غصب کې او شې چې دې نه دالي قیمت پر کم وخت متبری دي يوم الخصومات او کدي يوم الانقطاع او کدي يوم الغصب اک مسند دا, دا بس نور دا ا اجمال شو اب خبره تفصیل کې ساته وره وته تانګو مېمو دت کا مسله کدي یادو پدې ځای پیښې کې یاد نه و پیشی. نو بس بیا خپل کار کاوه دی وی تفریع عن لابي حنيفه رحمه الله دا دیمه تفرید د امام صحب علا قولي پدې قربان چې هو والسابق یعنی مطلب دار سچو اذا دا غصب شخص کلچ غصب کو یو شخص مدثر دا کو تک تا ګوري من جان اخر لا ظاهر جان استاد نه اخر يا مثليا مثليشي غنم دي من فمن قطع مثل غلم ختم شل باران نکھی دا گرم نکھی لو ون سره ما ان ایدن ناز دخل کو لاسنو کمنشتینو پلا جرم تجب قیمته الګہ قیمت خو واجب د کنا فقال ابو حنیفه امام سیبوی لا یضمن حاضر مستی وبالقیمتی الا بقیمت یوم الخصومه اوپر دې کو کتن دې کو کم وخت کې دې وسره جګړه باندې شو وری توجه دا سې کال ک یوم الغصب کی قیمت د من غنمو 200 روپے ټیک شله بای کنا او یوم الانقطاع چې په کمرس کې دا غرام ختمې ده نو اغه وخت مثال په تور واني د دې قیمتو 1500 روپې اسی مثال واه چې دا شی الټه دې کړل کا او تاسو دا کوي ملګر یې چې کړو دې واني یلا کوي دسه وکا الټه ښه کا چې کم وخت دې دا سب کو نو اغه وخت چې دغه 200 روپې قیمتو چې خلکو لاس کې ختمې ده نو 2000 قیمتې او چې جګړه وسر د کول په دا وخت کې جګړه نو 1500 اے تدیعا کس کا لگا دا تا ار طریقی سر جوڑو نو دی ویچ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چی قیمت یوم الخصومه لا اعتبار دی چ پکمر دیو بل تقیس کیس پ یوبل بری او کو او قیس بن پیسہ رالا را را. چار پیسہ رالا را. نو قیس ب پیسہ ل چکه یوم الخصومه پ دک کرز باندې د اکبر پیسہ کې پ دک کرش دی من غنو کم قیمت اب اور کې لانه ولی زکا المال لم تقیل الخصومه تر سو پرت خصومت نی واقع شوی ان یقدر احتمال لري چې دا خو کې دی شي ته ګټ د پراتی ان یقدر علالم استس که دیش دی پر مسلی سوری بانی قادرشی غنم من پیدا کی او هوا مقدم علم مسلی معنوی او دا مقدم دی پر مسلی معنوی هو السابق <سؤال> فاذا وقعت خصومت را ر پهينه ازن خصومت چ دي راني د خ معلومي کي زمان غن مشتي کرا او انګر دي من غنم انا چت دي غنم د شي فاذا وقعت الخصومه بهينه ازن لا بد ان ياخذ المالک الزمان مالک عبدالرحمن ظاهر جان شنټق د اخري نو يقدر الزمان بقيمه يوم الخصومه مقرر کوي به قيمه د اغه د چا د يومل وعندا بیوصف امام بیوصف استاذ وی تعتبرو قیمتو یوم الغصب ویمو اعتبرو لیکی کی با قیمت دچا دا, دا یوم الغصب لأنه لمن قطع المثل ذاکر چی مثل سش رگا التحق بمالا مثلہ دا یوزیشت دا آغی سرچی دا آغی دی پارسنی مثل نہیں زوات القیم چواتا وی من زوات القیم وپیها اوپا زوات القیم کی خود تجیب قیمت یوم الغصب اې د چ مصارف په توبه نه دا داغه راول کید مو دثسر او د زاهرجا نخرا غا سفکړه سفکړه نخراي چې د کمرت باندې غا سفولج اکرس کم قیمت نو بل اتفاق بدغی فیر دګرب دی باندې ته د قیمت یې مې غا سف بل اتفاق بنا ابي حنيفه او محمد او بیس اغه مونږ ټول منی مو ولا جواب کو چ ګورا غیبر د قیاس نو قلنا الاصل ثم كان رد الاصل الله بندا په هغه دیکي چې نه په دبانې سو وای کنا سما سمان پزواتل کی کان اخرو پس کولو خو اذا اجزانو کله دې د خري راجس به رستهلاګي غزهت رسول الله کډیو وا بڑا کډیو وا کنا او نو تجب قیمه ذلک الیوم ا بس دې نو ډانګي ولا خلاص کړو چې دا خلق نه دي خلق چې شپټ بیا بیا دا اوس سو خبر نشي سو خبر نشیند بس بیا ختمی لگا نو تجب و قیمت و دالک الیوم واجب د قیمت دا دغی رضی آن نو اغی کی اغا خبر دا, دا اللہ بند آن سیز واپس کولو دلتا خو مصر واپس کول لی کانا داو دا اغی قیاس مکو امام بوی سب جواب ورکو و هاو نو دلتا که الاسطو ایزن ردل عین دلتا کم اصل سشد رگا رد غین خوایضا عجز عنها کله چي دغه عجز لري مجبور رد المثل بیا واجب ده سرګه نو پإذا زهرا عجز عجز عجز کله خکارشو پإذا عاجزه عن المثل کله عاجز شد د المثل لا وظهر عند القاضي زين تد رازين وتجب علي قيمه ذلك اليوم دکد القاضي سرګه کوم رد دکره د بيتي قيمه دي دياري لګه ظاہر چانه جواب کو خبرونه بيشوي بيشګا نا ها او سيد امام محمد سوي تجب عليه قيمة يوم الانقطاع ولي ولي ان العجزة عن الاصل زكاة عاجز والد مغصوبين انما يتحقق في هذا اليوم دا ليس متحقق شو دا كمارت بارج دلاز دخل قد لاسونة شو ختم شو قلنا نعم ولكن يظهر ذلك العجزة ومتكت اه وقت ده عاجزة وده عاجزة كاركيه كلا هذا يوم الخصومة, مقتل الخصومة. مقتل وقت الخصومة وقت الخصومة لهذا ده وقت الخصومة نعتباره تأسيد فالأشهدر تكي ومخبانه ثم انه لما نشات من هذا كله ديوي عبارت تو وردس خسته عبارت ویلی درست عبارت تههیز دی و یکل <سؤال> چ پیداش واده دی ټول مخک کلام نا مقدمتن یو مقدمه و هی هغه در چې ان زمانه زمان چ دی لا يجب الا عند وجود المماصله دا نه دی واجب مگر وقته وجود چا کی سواء كانت كامره او صورتن او نفر عليه <سؤال> سلام المصنف الثلاثه مسائل درې مسالې مصنف تفريقي على طبقي مذهبي مخالف للشافعي رحمه الله مطابق د خپل مذهب ابو خالد بن مشهري رحمه الله عليه وان لم تكن تلك المقدمه مذكوره في اگر مذكوره في المتن اگر چا مقدمه مذکوره متن کې نه ده خو دا تیر اوزي او شي وي د مخکې دته وګوري نو دا مقدمه ما چې کوم نه ده تیر نو په دې باندې درې تفريعات کې مسائلو قیمتي عبارت یې ولګوره توجہ کی فقال وقلنا جميعا المنافع لا تزمن بالاتلاف ويمم طول اتفاقا دا خبر کو چې د منافع زمان چې د اغه په اتلاف سره اتلاف استهلاك سره چې د اغه نه لګا اتلاف استهلاك توجه کی د دې دا مطلب نه دي چې بس دخل کو چې د سيزونه بس ګاډي تک نه واغه چلاوه لانج دبل دا, دا روانه واغه چلاوه وا. او ګونګار بني بې پیسټ کړ په دی باندې دا اکثر داخلك نه پرده خراوني سيګار نوस्कार په کې کې کې کې نه بیا ول اخر کې له تور کې اسباب دي لري کې او خلاص بابا تنه نه چي بس صدر پکې دی او خل کا پیګي ناروا دي ناجيز دي احناب دا روانوي ګونګار تي مودسر راول کي د دارجان دا دا دا دا خره رواني ولا شرابي دي ولا کاري په اوکو اوکو اوکو لسر دي پیند لسر دي مياش مياش کار یو خره پریوخه روستو ظاهر جان ته پتو راځه ما خراباله د میاشکار کړې دي د دې میاشکار پیسی سي که یې کنه به احناف وې نشته ده متاثر پټلواړی دی او ظاهر جان پټلواړی مام شفیع رحمت الله دې اخدي دې نه پی سي لګه چې دوره میاش سړې په کرایې باندې شو چلی اغه مقدار کې چې کې مې پی سي اری دنوالي احناف وې ګورا زمان چې دره اغلیشته زکه د منافع او زمان په اطلاع سره چې دن اغه نو واجب ګناګار د سې ټقم وننګارد هغه کارونه نه کړدلکه خو مطلبدار شي زمان چې دن أغنيشتا زه یې را پاسي پیې مطلب باندې نو او په حنا اعتراض نه کوي نو ځان په پیګه غاګنه وو هو عطن الا قولي اذا عطن تفدي قرباني چې قال ابو حنیفه ايو من اجل ان ما يعقل لهم است د دې برته ګوره ګره دې یا چې د چند کمشی چند مثل معقول نئی لا یزمنو شرعن قلنا جمیعن یعنی ابا حنیفت و ابا یوسف و محمد بخلاف الشافعی بخلافی روز تستاو جگرہ بیار سنگا دی دا لا یزمنو چې دے کنا منافع و ما غصبور رجون بل اطلاف دا نسخہ دیر اصحادا ظن نسخو کی دلتا لی انہو دے ما纪录ی دی پی اکثر النسخه کتاب حقذا هو ولا صح كما لا يخفى وبنسخه مکتب الرحمانيه لانه يزمن وو بيان مذهب الشافعي رحمه الله وله ولهذا النسخه وجه ولهذا النسخه وجه بخلاف الشافعي لانه زكديت دي نو دي زمان باندې قائل دي د منافع د ما غسمور جن بالاتلاف وكذا بالامساك بالامساك سو چخړيتي بوتل وکار بار پي نه کوي يوميا شرد د دل کار نو باسه لوي د دل کار را سکړي او باسه لوي گاډه حلق لانه به شکل <سؤال> نشی ضاله <سؤال> دینه سعید لک خو زاهر دادا چې قلنا جميعا اے دادیته مځهره وله صح وله دی دیته به اساسه کوي دی چې دو قلنا د پر مقوله دادا نو مقوله دادا کنه دا مقوله دغه لکنه او د دې بل د پرم وجدا چلی انه شی زکه شاپیر نزدیله لانه کې زمي بده نزدیته راجي شي هغه دا خبره کوي نو په انستبه دی باندې نو د مقوله معلومه الاجماع <سؤال> عبارت تغور امام نور الانوار لاولده الله بندا دد لپاره خبر اخلا او دغه خبر خددي خلاف شو کنه کي زمان نويله هر مقوله لاګا بولاګي دګون لاګي دا ما دي کړی دي چې اکثر نو سخر كتاب حق دا ولا صح كما لا يخطع اصحاب دي ته ولي وفي نسخه مكتبه رحمانيه لانه يذمر وهو بيان مذهب الشافيره رحمه الله ولهاذه النسخه وجن دي نسخه پر مي واجهته وصورتها صورتی صدی رجولون مداثر غصبا غصبی کو فرسا اس لی احد زایر جان ورکبه عدت مراحل صور او حبسه بی بکوری سادی بغدا شکنا ولم یرکب دیدی صور شبی ندی ولم یرسل فقال علماء جمیعا انو لا تضمنو هازی المناپع بشیئن ولی زایر جانو تدامنی شریح چتاو مالا اسرا والی اوزاو پاغیبا لی صدی اما الماب پهظاهرون ولي ل لأن لوظمن بال المافره لو ظوم من بال الماپپ څ چې دوي نو ل كانهبي انركبلمالک سوور بشي ماک چې ظیرجان د دا بتغااصو په دابی جابارري. قدره مارکې بلغاسیو ومره چې پسووک سر ش او. او پور للو ک چا پرور طر لاور پې ګاډی او یخ قدره ح رای و بات نوولی ل تفاو ب نرااکب راقینو ب سرین سرین و افس و اف نه بله بج سی بر خاج دی اللاکب کے فرند دی مدثر بج وړی ک وی شيئ فی دی او جار بهی غه ببلیغ شی بمړ کي او د بپکور باری پی ګای باری پی صی ب چ وړی او د به ړوتهدانګ را انی. کانا حفسن حادثه وکور کې تړلې خوراک به ورکو اوې مېرمنې او تاسو خور کې به اشاره شي لگا پدی حفسن حفسن سیرم سیرم راکبن راکبن کې فرق دی نو منافعو سرزمان چې دن أغنشته لگا دغه است عبارت دی واما بالاعیان ارچ په اعیان سره چې تاګور زما استعمال کړي دي منافع دې غستې دي مال به عین نه کې دي په بدله کې او بیزاره کې صادر بره کی دی یو mesti چرور بدله کې صادر بره کی ول مال یا پیسه بره کی نو په لې انل منافع عرض منافع چې دن عرض دی لا یب قازمانه و غیر متقوم بخلاف المال په خلاف په خلاف مال سره اخو متقوم دی خکاری، او دارنګ چې دنو په لټ تماس له بینه وما په لټ نو پای اجاره کی تا سوای چی ہے سړبل تا مزدوری کی وایې نه خلافا وانما زمناہ بالمال بالاجاره لان للرضا تسی ال رضا موجود دا نو رضا پر تاثیر پی جذب اصول او فصول ما شاء الله اصول او فصول جميعا کی ولا تاثیر للعدوان پی انش تاثیر د عدوان لر پی او اجاب دو اصول او فصول فصولو کی په دلوکی په اشتګربه ال ماي متا سرکارو کو رضا چې ته اماره یو بيزا اصول دي الک سرکارو کو مارو پی سي راکی لگا په اشتګربه باندې یاد بيزي بچي برا کی دسي تنګول مکوا هو شابي رحم الله يقول بزمانها امام شابي صاحب زمان وای قائل دی په دغه صورت کې بل مال په قدر العرف په المنزل چې سمره کرایہ ده دي دغه د عرف کی وی قياسا علی الاجاره قياس کې پیجاری جاری باندې والوجه ما قلنا وای موږ دوړو کې وجه د فرق او ویلا چې په کې رضای دلته کې سنشته وایا کان انده گس نشته ولا بد لك وي استاد پر ضرورت اين از من فرق بين المنافع والزوائد فل منافع كركوب الدابه منافع لک سورله مان سورزه والحول عليها والزوائد كنسل الدابه لغي بچي ولبلها والسمر لشجره ونحوها فل مغصوب بنفسي نو كم شي چې پخپل غصب شي نيوز منو بالهلاك چي وشي مغصوب بنفسي چې كم شي مغصوبه لا نيوز منو بالهلاك والاستهلاك جميعا چي کړی دا نو دخريتي هلاکه شولا او هلاکه کرا او هلاکه شولا زمان بيوي والزوائد او كم چې زوائد دي لکه مثال په تور بچی نو توسمنو بيد استهلاك دون الحاق زكاره امانت تي. امانت کي هلاك شي نو زمان نشته او کي هلاكي كردماشته ول منافيو منافي چي لا توسمنو بالاستهلاك ولا هلاك دا احناد من باندې نه استهلاك دي نه هلاك الکه په لوي په عبر المصنف عن الاستهلاك بالاطافي ولم يذكر الهلاك دا هلاك نه ذکر کي وو الحبس به او غير مضمون او دام مضمون نه دي قياسن على الزوائد دامو قياس کو په زوائد باندې اين الزوائد زوائد لما لم توسمن بالهلاك کله چ داغي زمان بالهلاك نو دا امانت دوجنه پر منافي او اولى نو تضمن به وعاظ الفرق مما يتخبط به كثير من الناس وذا فرق جديد برخالف جديد نقوم بيجي لا شيء تقرب ريشن تيجي ويطابا لذا شيء قد ورتي نقوم بيجي